Uh, ikhwah tuan-tuan dan -tuan, perempuan muslimin, muslimat uh, yang dirahmati Allah sekalian uh, Bertemu kita pada malam ini untuk kuliah bulanan kita uh, Kuliah kitab uh, Riyadhul Salihin Maafkan, uh, kuliah uh, Riyadhul Salihin karangan uh, Imam An Nawawi Rahimahullah. Dan uh, tuan tuan puan puan malam ni uh, perbahasan dalam bab yang ketiga berkenaan sabah ya uh, bab ketiga tentang sabah ya keutamaan dan kepentingan uh, sabah tuan tuan puan puan dan, dan uh, malam ni kita nak baca ada satu hadis uh, bahkan kita boleh kata sebuah kisah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya uh, sebuah kisah yang tak kurang panjangnya tuan-tuan ya, boleh lihat had hadis yang ke-31 ya kisah yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Suheib. ya baik uh, boleh kita lihat hadis yang ke-31 atau kisah tentang uh, si pemuda dengan uh, raja dan tukang sehirnya. ya kisah pemuda kisah seorang pemuda dengan uh, raja dan tukang sehirnya. Uh, hadisnya agak panjang ya tak tahulah kalau saya nak nak nak baca atau tidak Uh, Hadisnya tengok sampai ya. Yeah. Tiga muka surat, empat muka surat, ya. Yeah. Wallahualam, saya kira barangkali, ya. Yeah, barangkali saya bacakan terjemahannya sahaja, ya. Yeah. Uh, atau mungkin kita boleh baca bahagian pertama aje lah, ya. Yeah. Bahagian awal hadis 31 ni. Uh, kita baca satu... Satu perenggan lah, ya, kemudian kita ya, lihat terus uh, terjemahannya. Baik tuan-tuan dan puan, hadis 31 Wan Sohib radhiyallahu anha. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. K. A. N. A. M. A. L. I. K. U. N. F. I. M. A. N. Q. A. فابعث إلي غلاماً وعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب Wa qa'ada ilaihi fa'idha atas sahir zarabah Fashaqa thalika ilal rahib faqal Iza khashita sahira faqul habasani ahli Wa iza khashita ahlaka faqul habasani as sahir Ila akhir al-hadith Itu peringgan yang pertama adalah Ya daripada hadis 31 ini tuan-tuan dan puan-puan ia ya, kerana hadisnya agak panjang ya satu muka surat dua muka surat tiga muka surat bahkan ya hampir empat muka surat ya, hadisnya jadi kita lihat terjemahannya tuan-tuan dan puan-puan daripada Suhaib radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang raja uh, daripada kalangan umat terdahulu sebelum kamu dia mempunyai dia memiliki seorang tukang seher ketika mana dia sudah lanjut usia sudah tua dia berkata kepada raja sesungguhnya saya telah lanjut usia maka utuslah kepada saya, ini yani, utuslah buatku seorang pemuda agar saya dapat mengajarkannya ilmu sehe. Ini yani, uh, si raja dia mempunyai uh, pembantu atau penolong orang kanannya yang seorang ahli sehe. Jadi bila tukang sehe itu sudah tua, dia dia dia menasihati si raja supaya raja ya memulakan proses mencari pengganti tukang seher yang sudah uh, lanjut usia itu ya yeah. uh, maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajarkan ilmu seher dalam perjalanan pemuda itu menemui uh, uh, dalam perjalanan pemuda itu atau dalam perjalanan pemuda itu uh, menjumpai atau menemui seorang rahib maka dia duduk maka dia duduk dengan rahib itu dia duduk dengan rahib itu dan mendengar ucapannya ternyata dia terkesan atau ternyata dia tertarik Maka apabila dia pergi menemui tukang sehe dia menemui rahib dan duduk kepadanya. Mana dalam perjalanan nak pergi ke, pergi ke kelas ya, nak pergi ke kelas dengan tukang sehe dalam perjalanan dia singgah ke rumah si rahib dan uh, mendengar uh, kuliah ringkasnya dan apabila dia mendatangi tukang seher, dia dipukul. Yani bila, bila dah selesai kuliah dengan si Rahib, dia pergi. Uh, dia meneruskan perjalanan dia ke uh, tempat si tukang seher. Tapi kerana dia lewat, tukang seher pukul dia. Ya? Maka hal itu dia diadukan di kepada sang Rahib. Dan dia mengadu, pemuda itu mengadu kepada rahib selaku gurunya. Maka rahib akhirnya berkata, "Jika kamu takut tukang sihir, maknanya jika kau takut dengan si tukang sihir, maka katakanlah aku saya terlewat kerana keluargaku. Ini aku ada urusan ya dengan keluarga tadi, kerana itu aku lewat. Dan apabila kamu takut pada keluarga maka katakan saya uh, terlewat kerana tukang sihir. Ya ni bila dia dah dia dah tambah satu program pemuda tu bila dia nak pergi ke kelas dengan tukang sihir, dia singgah rumah rahib. Tapi bila dia singgah macam tu dia, akan, dia dia jadi lewat. Dia lewat sampai ke kelas tukang sihir. Jadi bila dah lewat mula kelas dengan tukang sihir, dia lewatlah balik ke rumah. Jadi bila dia pergi ke rumah, tukang sihir kena malah kerana lewat. Kemudian apabila dia balik ke rumah pun kena marah dengan keluarga dia kerana lewat balik. Jadi ini cadangan rahib kepada pemuda tu uh, untuk alasan-alasan yang boleh dia berikan. Ya, kalau lewat pergi ke tukang sehid, kata ya, aku ada urusan keluarga tadi. Kalau lewat balik ke rumah, ya kata ya uh, ada uh, uh, kelas dengan tukang sehid. Uh, ter, terlewat, ya? atau ya, apa, agak panjang. Ya, kelas dia melerek. Baik. Tak kalau dia seperti itu, tiba-tiba dia mendapati ini sambil sambil tu kita buat pembetulan ya, tuan-tuan. Tak kalau dia uh, seperti itu, mana dia dia menurunkan rutinnya itu. Tak semena-mena dia mendapati seekor binatang besar. Yang telah uh, menghalang laluan orang ramai, maka dia berkata hari ini si pemuda tu berkata saya ini pada hari ini saya akan mengetahui sama ada ilmu tukang sehe lebih utama atau ilmu rahib yang lebih utama. Nah, ini dia menda, dia dia merasakan bahawa ini satu peluang untuk dia uji ilmu. Sekarang dia dah ada dua ilmu. Sebab dia dah pergi ke kuliah dengan si Rahib dan dia dah pergi ke kuliah dengan uh, tukang seher. Dan uh, tentunya adanya pertembungan, percanggahan, perbezaan antara ilmu si Rahib dengan ilmu tukang seher. Ya ilmu si Rahib boleh kita kata ini ilmu, uh, dia mempelajari ilmu agama. Ini yani ini ini pada zaman dahulu ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam golongan rahib ini kita kata golongan yang uh, beramal ibadah ya, fokus kepada amal ibadah dengan sedikit sebanyak ilmu yang mereka ada. Jadi jadi pemuda itu dah telah mempelajari ilmu tauhid boleh kita kata macam satu dia telah mempelajari ilmu tauhid dengan rahib, tapi dalam masa yang sama dia telah mempelajari ilmu syirik dengan tukang si kerana tukang si dia ajar ilmu syirik ya jadi pemuda tu boleh kita kata dia hati dia uh, di persimpangan jalan antara sama ada nak, nak beramal dengan ilmu rahib atau ilmu tukang sehid. jadi dia kata ini peluang untuk aku nak uji ilmu aku nak tengok mana ilmu, ilmu mana yang yang betul Yang untuk aku ya uh, uh, apa untuk aku menguasainya Maka dia mengambil, maka si pemuda itu mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa. Ya Allah, ya, tuan-tuan perhatikan, ya, perhatikan perkataan uh, pemuda ini. Dia kata, Ya Allah, siapa yang kata? Pemuda. Dan, uh, dan ini, bila masa ini berlaku, ini berlaku sebelum ya kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cerita ini di, di, disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat uh, berdasarkan wahyu yang Allah uh, berikan kepadanya. Jadi pemuda itu kata Ya Allah yang perhatikan tuan-tuan bahawa benda ni, ya uh, sedia uh, orang, orang umat yang terdahulu sudah ya sudah, sudah tahu tentang ilmu-ilmu uh, ketuhanan, ilmu tauhid. Ya Allah jika perkara atau jika ilmu sang rahib yang lebih engkau cintai berbanding ilmu tukang sehe, maka bunuhlah haiwan ini agar orang ramai dapat lalu lintas. Yani ini, ini ada ada hewan besar yang sedang ya uh, duduk di tengah laluan dan keadaan menimbulkan suasana gempar, ya masyarakat kampung. Jadi atau masyarakat atau penduduk bandar jadi tak keruan, ya mereka uh, mereka jadi buntu tak tahu nak nak nak macam mana nak uruskan hewan uh, uh, besar yang menghalang laluan uh, mereka, ya. Jadi si pemuda itu berdoa supaya Allah dapat membantunya membunuh haiwan tersebut supaya orang ramai dapat Lalu lintas, ya, laluan itu. Kemudian si pemuda itu melepaskan satu batu, maknanya dia baling satu batu ke arah uh, binatang uh, buas itu. Dan dia berhasil membunuhnya, lalu orang ramai pun dapat meneruskan ya, perjalanan mereka. Ya, mereka. Orang ramai pun dapat lalu lintas laluan itu dia baling batu dan dan uh, itu dah, i, dia dengan uh, batu itu dia berjaya membunuh haiwan itu ini luar biasa ini satu yang luar biasa kemudian dia mendatangi sang rahib dan dia menceritakan hal tersebut kepadanya bahawa tadi ada ada satu haiwan besar dan aku baling batu setelah menyebut nama Allah nah, itu dia ya? maka rahib berkata wahai put puteraku wahai anakku ini ini sebagai ya bukan itu bukan anak dia tapi ini ini bukan anak lelaki dia tapi ini ya sebagai bentuk kasih sayang ya daripada seorang guru kepada muridnya wahai puteraku engkau sekarang lebih utama daripada aku yakni kau dah sampai ke tahap ilmu penguasaan kau sudah lebih tinggi daripada aku ini kekuat, kekuatan iman kau kefahaman kau. Ya? makam engkau sekarang susulah lebih tinggi, macam tu lah kiranya, engkau sekarang lebih utama daripada aku ilmu ilmu engkau telah sampai pada tahap uh, telah sampai pada tahap yang apa yang aku lihat dan sesungguhnya engkau akan diuji kata sang rahib kepada pemuda itu. jika engkau benar-benar diuji maka janganlah engkau ceritakan Tentangku Maksudkan engkau Ini sang rahim The Zahirnya tuan-tuan Tuan-tuan boleh bayangkan you, Pada zaman tersebut Ada raja Dengan Orang kanannya Seorang tukang seher Agak-agak Apa Apa Apa apa, apa Sistem Yang digunakan oleh sang raja Ke atas rakyat jelata Ada Apa Atau apa agama yang menjadi anutan uh, apa, masyarakat uh, rakyat jelata negeri tersebut ilmu tauhid atau ilmu syirik dengan seorang raja yang ada yeah, uh, tukang sehis sebagai orang kanannya, sudah tentulah ya yeah, raja itu dia mempunyai akidah yang rosak pemikirannya rosak ya yeah, ketika mana dia menjadikan seorang ahli sehis sebagai yeah, orang kanannya. Dan tentulah inilah perkara-perkara ya, uh, syirik inilah yang dipaksakan ke atas rakyat jelata. Sedangkan si Rahib itu dia membawa ilmu tauhid Dan ini bertentangan sama sekali dengan uh, da'yah syirik yang dibawakan oleh uh, tukang seher dengan sokongan dan dokongan uh, si raja itu. Jadi Rahib Sirah itu dapat dapat menjangka bahawa pemuda ini yang telah menguasai ilmu tauhid, yang telah menguasai iman dia akan diuji yang rahib dengan pengalaman dan ya, uh, uh, dengan pemahaman dia dapat melihat dia dapat menjangka ya, uh, apa yang akan berlaku di masa depan berdasarkan pengalaman dia orang tua kan jadi, dia menjawab ke bawah pemuda ni akan diuji. Jadi, dia kata apa? Kau diuji dan ketika itu, jangan kau cerita pasal aku. Ya. Jika engkau benar-benar diuji, maka janganlah engkau menceritakan tentang aku. Ya, tentangku. Kerana ya, sirah itu, dia, dia, dia dapat merasakan bahawa dia sudah lemah. Ya? Dan kalau dia dipanggil oleh pihak berkuasa dan sebagainya, dia akan diseksa. Dan dia tidak akan dapat uh, bertahan ya? Baik Dan pemuda tadi Ternyata pemuda itu dapat menyembuhkan uh, Penyakit buta Penyakit sopak ya, penyakit, penyakit kulit sopak Dan mengubati orang ramai daripada Penyakit-penyakit Tentulah dengan izin Allah yang dia ada, dia dapat menguasai ilmu perubatan. ini yani boleh kita kata dia ada menguasai ilmu apa nama? Ruqyah. Ya, dia jadi dia jadi ahli ruqyah. Ya? Maka seorang lelaki buta yang dekat dengan raja mengetahui hal itu. Mengetahui tentang kelebihan dan uh, hal luar biasa tentang pemuda tadi bahawa dia dapat uh, menyembuhkan penyakit-penyakit. Akhirnya dia mendatangi, ini lelaki buta tadi yang dekat dengan raja, ini orang bangsawan lah kiranya ini. Ya? Maka uh, akhirnya dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak. Dia berkata, semua yang ada di sini adalah untuk kau jika engkau dapat menyembuhkan aku, menyembuhkan masalah Ya, Atau penyakit uh, mata aku. Maka pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jika anda beriman kepada Allah, saya akan memohon kepadanya, kepada Allah. Maka dia pasti menyembuhkan engkau kata si pemuda kepada lelaki bangsawan yang buta itu yang ada ada penyakit mata. Lalu orang itu ya, lelaki bangsawan itu beriman eh, kerana dia dalam keadaan desperate lah kiranya dia dalam keadaan tertekan dengan penyakit mata saja. dia ber, <coughs> dia beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkan. Uh, penyakitnya itu, penyakit matanya itu eh, dia kemudian mendatangi raja dan duduk dengannya, duduk bersamanya se seperti mana kebiasaannya maka raja bertanya kepadanya bertanya kepada lelaki bangsawan yang yang se yang pada awalnya uh, buta siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu ini dia jawab Tuhanku dan Tuhan anda adalah Allah. Yang ada Allah yang sembuhkan mata aku ni. Kata lelaki bangsa itu. Kenapa? Kerana dia, dia telah, uh, iman telah, ya, telah menusuk, uh, telah telah bertapak dalam hatinya. Maka raja menghukumnya. Ini yani raja murka. Apa pula engkau beriman, ada kata Allah, beriman kepada Allah yang sembuhkan kau Allah. Sedangkan akulah yang, akulah raja negeri ini. Ya, manila Raja itu tak beriman. Dia beriman dengan dengan dengan tukang sehir. Maka Raja menghukumnya dan terus menyeksyanya sampai akhirnya dia uh, berceritakan tentang hal pemuda itu. Pemuda itu pun di, di, di dipanggil. Ya, dan Raja berkata kepadanya, wahai puteraku sehirmu, ilmu sehirmu telah sampai pada tenk. ketahap, engkau dapat menyembuhkan penyakit buta penyakit sopak, dan engkau telah berbuat ini dan berbuat itu, maknanya eh, raja tu pujilah, pemuda tu oh, dia, tak adalah, dia kata masya Allah tapi dia kata, oh engkau ni sekarang dah hebat wahai pemuda, engkau dapat buat ni, dapat buat tu, engkau dapat sembuhkan penyakit orang dan sebagainya ya yeah? Maka dia maka si pemuda itu pula apabila dia telah bawa menghadap di paraja dan raja pula kata macam tu engkau ilmu sihir kau ni dah hebat pemuda itu menjawab sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun sebaliknya yang menyembuhkan adalah Allah ani subhanallah raja si pemuda tu dia dia dia berterus terang Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya sehingga dia akhirnya menceritakan tentang sang rahib. Yani, bila tentulah bila dia orang seksa dia orang tanya mana kau belajar semua ni? Ya. Yeah? Ya aku suruh kau pergi, aku suruh kau pergi belajar dengan tukang sihir tapi sekarang ni kau cerita lain pula. Kau cerita masa Allah lah, Allah lah yang sembuhkan dan sebagainya. Sedangkan itu bukan ilmu sihir yang kau sepatutnya belajar. Rahib pun dibawa menghadap dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Yani tinggalkan. Lepaskan tali imanmu. Ya, si Rahib menolak. Maka Raja memerintahkan supaya dibawa gergaji. tuan, -tuan tengok. Tengok bentuk ujian dan seksa yang dihadapi oleh orang-orang dahulu kerana iman mereka. Kerana nak mempertahankan iman. Dibawakan ke gaji, tuan-tuan. Yeah. Lalu ke gaji itu diletakkan di atas kepalanya, di tengah-tengah kepala ini. Lalu dia, dia lalu dia membelahnya sehingga dia terpisah dua. Sampai demikian, di, di belahkan kepalanya dengan seluruh tubuh badannya. Ini apa tuan-tuan? Ini bentuk bentuk bentuk penyeksaan yang yang dahsyat atau tidak? Ini kita kata yang paling dahsyat. Bentuk seksaan yang sadis. Yang orang yang tak ada peri kemanusiaan, tak ada rasa belas kasihan apa sikit pun. Yani gara-gara iman, gara-gara ke, kepercayaan tauhid si rahib itu. Kemudian, Uh, teman dekat raja yakni lelaki bangsawan yang telah beriman uh, itu dibawa menghadap dan dikatakan kepadanya tinggalkan agamamu itu ternyata dia pun menolak lelaki bangsawan tu. ternyata dia pun tak kurang hebat iman dia dah dah bertapak dalam hati dan ya dan dia dia ber, berpegang teguh dengan iman Imannya kepada Allah. Maka dia pun menolak. Maka gergaji pun diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Lalu dia dibelah. Lalu dia digergaji sehingga terbelah tubuh badannya terbelah dua. Maksudnya dia terus mempertahankan iman sekalipun darah menitis, mencurah-curah keluar. Kepalanya dibelah di, di dua. Terus ternyata bahawa dia terus bertahan dengan iman dan tauhidnya. Kemudian pemuda itu dibawa menghadap dan dikatakan kepadanya tinggalkanlah agamamu. Ini yani, Rahib sudah dibunuh. Bangsawan yang beriman pun dibunuh. Tinggal lagi pemuda. Inilah tiga tiga pemuda, tiga tiga orang yang beriman. Di negeri itu, orang lain semua kita boleh faham orang orang lain semua bergelumang dengan syirik lah. Seperti mana yang di, diinginkan oleh si raja. Maka pemuda itu menolak. Lalu raju, bagaimana kata? Lalu raju mengarahkan supaya dia dibawa oleh uh, sekumpulan Uh, sekumpulan apa sekumpulan uh, kita kata apa penjaga-penjaga uh, ini kira kalau zaman sekarang dipanggil polis lah ya, pasukan khas dan seumpamanya ya uh, pegawai keselamatan ke apa ke dia berkata pergilah bawa pemuda ini ke gunung ini dan itu Ya, bawalah pemuda ni ke gunung sekian-sekian. Dan jika kamu telah sampai pada pu puncaknya, pada puncak gunung itu, maka jika dia meninggalkan agamanya, bebaskan dia. Tetapi jika tidak, maka campakkan dia dari puncak gunung itu. Maka mereka membawa si pemuda itu pergi, dan membawanya sampai ke puncak gunung, puncak sebuah gunung, maka put, lalu pemuda itu berdoa, Ya Allah, cukupkanlah aku terhadap mereka. Maksudnya, engkau peliharalah aku, Ya Allah, daripada mereka. Itu maksudnya. Cukupkanlah aku daripada mereka. Maksudnya, peliharalah aku daripada mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Mengikut apa yang kau uh, Lihat Bersesuaian yeah? Maka gunung itu pun ber, Bergoncang Sehingga menyebabkan Lelaki-lelaki uh, Pahlawan atau penjaga itu yeah? Kumpulan lelaki yang membawa Pemuda itu Jatuh mereka yang jatuh dari gunung uh, tersebut sedangkan pemuda itu selamat. Lalu pemuda itu kembali menghadap raja dan raja bertanya kepadanya apa yang telah berlaku kepada lelaki-lelaki uh, yang uh, yang mengawalmu. Pemuda itu menjawab Allah telah memelihara aku daripada mereka dan subhanallah jawapan pemuda itu kita kata terus terang ya yeah? terus terang dia dia dicakap dia tak ada tak ada beli-beli, tak ada kias-kias ada tak ada pusing sini, pusing sana dia terus terang, Allah telah menjaga aku daripada mereka maka raja menyerahkan menyerahkan si pemuda itu kepada pasukan pengawal yang lain dan bertetah bawalah dia bawalah pemuda itu pemuda ini dan naiklah di atas uh, sebuah perahu sehingga kamu semua sampai di tengah laut jika dia meninggalkan agamanya lepaskan maka lepaskanlah dia jika tidak maka campakkan dia ke tengah laut itu tuan-tuan tuan-tuan perhatikan bentuk-bentuk azab Ya, bentuk-bentuk, apa kita kata, bentuk-bentuk ancaman, ya, bagaimana seorang itu ditekan dan diuji, tidak lain tadi, dan tidak bukan gara-gara keimanan dia. Semata-mata kerana dia beriman, ya, bukan kerana mereka nak harta dia ke, tak ada, hanya kerana dia beriman saja. Maka para pengawal itu pun membawa pemuda itu dan si pemuda itu berdoa Ya Allah, cukupkanlah aku daripada mereka yang dipeliharilah aku daripada mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Ini yani, pemuda itu menyerahkan urusannya kepada Allah semata-mata. Ya Allah, selamatkan aku daripada mereka dengan apa sahaja cara yang engkau uh, lihat bersesuaian. Maka tak semena-mena kapal atau perahu yang membawa mereka terbalik. Dan para pengawal itu mati tenggelam. Dan hanya pemuda itu sahaja selamat. Dia kembali ke darat dan pergi menghadap si raja. Si raja bertanya kepadanya apa yang telah berlaku ke atas pengawal-pengawalmu, pasukan yang mengawalmu. Dia menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupkan aku daripada mereka. Allah telah pelihara aku daripada mereka. Lalu dia berkata kepada raja, si pemuda itu berkata kepada raja, sesungguhnya anda, wahai raja, tidak akan dapat membunuh aku melainkan setelah anda melakukan apa yang aku arahkan ke atas engkau. Ini Wallahu alam pemuda tu melihat bahawa si raja ni dia dia akan dia tetap berkeras untuk nak bunuh dia. Jadi si si pemuda tu bagilah cadangan kepada dia. Cara untuk bagaimana si raja tu membunuh dia. Tapi lihat ada ada apa mungkin apa? Ada sebab di sebalik saranan yang nak diberikan oleh pemuda ini kepada raja itu. Apa sarannya tu? Raja itu bertanya, "Apa dia? Ini apa perintah yang kau nak suruh aku buat sebelum supaya aku dapat bunuh engkau?" Lelaki pemuda itu menjelaskan, "Anda kumpulkan orang-orang, kumpulkanlah orang ramai di satu tanah lapang." Dan saliblah aku di atas sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah sebuah anak panah dari tempat penyimpanan anak panah aku. Kemudian letakkan anak panah tepat di tengah-tengah busur. Yani, ya, anak panah itu letakkan pada ya, tali tali busurnya itu. Kemudian ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Setelah itu, lepaskanlah anak panah itu. Sesungguhnya jika anda, wahai raja, melakukan hal tersebut, maka anda tidak akan dapat membunuh aku. Ini yani yang, yang nak kena buat semua ni, kau, wahai raja. Tak lain. Tapi nak kau dah membunuh aku, dengan cara macam tu je lah. Ambil letak salik aku di atas uh, pokok kurma ya. Ambil anak panah aku ya kemudian sebelum kau nak lepaskan anak panah itu, kau kau sebut apa? Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sebut macam ni, kau sebut tu aje. Insyaallah kau akan dapat bunuh aku. Dan ternyata raja uh, melaksanakan saranan si pemuda itu dia lalu afwan afwan-afwan terlepas pula ya yeah. uh, raja lalu mengumpulkan orang ramai di satu tanah lapang dan dia menyalut si pemuda itu di tengah batang pokok kurma. Kemudian si raja mengambil sebuah anak panah daripada kantung uh, tempat, ya, tempat letak anak panah tu, dan dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah. Setelah itu dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, Bismillah. Rabbil Gulam, Bismillah Rabbil Gulam. Siapa yang sebut? Rajib. Jangan lupa orang ramai semua Memerhati dan mendengar Kemudian si Raja membidikkan Anak panah itu ke arah si pemuda Maka anak panah itu tepat menge, Tepat mengenai Apa? Pelipisnya Apa pelipis? Saya ingat pelipis tu pada bahagian muka lah. Ya. Yeah. So tu. Oh. Oh, oh antara. Ya. Yeah, pelipis ni. Antara mata dengan telinga. Maksudnya kena. Kena kat sini lah. Kiranya anak panah tu menusuk di sini. Ini ini bahagian yang sangat sensitif lah jawapannya. Ya yeah, sebab, ya. Yeah. Kena, kena kat otak kan. Dia meletak, uh, uh, maka anak panah itu mengenai tepat pelipis si pemuda itu. Dia meletakkan tangannya pada pelipisnya ini si pemuda itu meletakkan tangannya pada bahagian lukanya itu ke kemudian meninggal. Maka orang ramai mengucapkan kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Subhanallah. Lihat. ya, yeah. Aman nabi rabdul Ghulam Kata orang ramai. Kami beriman. Mereka berteriak. Bersuara dengan kuat. Kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Raja kemudian uh, dia diberitahu apakah anda melihat apa yang dulu anda khawatirkan? Ini dia punya penasihat-penasihat dia uh, uh, menyatakan ke, kegelisahan mereka. Orang orang orang ramai telah beriman. Uh, dia telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka si raja memerintah agar su di digali sebuah parit, digali sebuah lubang besar di tengah-tengah jalan di antara rumah-rumah. Maka parit pun digali dan api dinyalakan di dalamnya. Raja lalu bertetah siapa yang tidak kembali dari agamanya maka lemparkan dia ke dalamnya. Yani siapa yang yang degil terus nak, ber, nak, nak beriman dengan Allah ya, dan kufur dengan agama nenek moyang kita, campakkan dia dalam lubang api itu. Lubang api besar ter, tersebut. Jangan lupa ini, ini lubang yang nak, nak disediakan untuk sebuah penduduk uh, negeri. Ya. ya. Tentunya lubang yang besar, bukan lubang yang kecil. Apinya pula tentunya marak, dia tinggi. Panas. Nas yang tidak kembali kepada agamanya Maka lemparkan lagi ke dalamnya Atau diperintahkan kepadanya Masuklah Mereka lah, Mereka yani Para pengawal-pengawal raja pun Melakukan hal sedemikian Sehinggalah tiba Giliran seorang wanita Yang membawa bersamanya Seorang anak kecil Ya, yeah? miliknya, milik uh, uh, si wanita itu. Wanita itu enggan mencampakkan dirinya ke dalam api. Ani wanita tu dia beriman. Tinggal lagi dia bawa anak dia, dia menggendong, menggendong anak dia. Dan dia kesianlah dengan anak dia. Dia bukan kasihan kepada diri, dia kasih kepada anak dia. Wanita itu enggan untuk mencampakkan dirinya ke dalam api itu. Lalu tak semena-mena anak kecil itu anak si perempuan itu berkata kepadanya ibu bersabarlah sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang benar. Ini ini luar biasa atau tidak? Luar biasa. Ini Allah menenangkan sang ibu itu dengan anaknya, dengan ucapan anaknya itu. Ya. Yeah? dan ini hadis dalam riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan, jadi -tuan, demikian adalah kisah tentang sang pemuda dengan raja dan tukang sihirnya. Daripada cerita ini dapat sebenarnya ada banyak pengajaran-pengajaran, faedah-faedah ya, untuk kita uh, manfaatkan. Yang pertama kita lihat bagaimana orang-orang yang golongan batil, mereka pun berusaha dan berikhtiar agar kebatilan mereka diteruskan. Agar kebatilan itu terus kekal dalam masyarakat. Kita lihat bagaimana si raja prihatin untuk memastikan uh, tukang sehirnya itu ada penggantinya. Apabila tukang se itu dah dah dah tua, yes. dan dan ini memang kita lihat satu satu budaya dan saya kira mungkin dalam kalangan masyarakat kita dahulu pun di mana raja raja itu, sultan sultan itu masing masing ada ada ada tok bomohnya, bomoh penasihatnya se raja dia ada bomo ada ada penasihat-penasihat. Tapi antara penasihat-penasihat utamanya yang dekat dengan si raja ialah bomo. Bomo pawang ahli sihir dan kisah Firaun dengan tukang-tukang sihirnya ya dekat dengan kita. Sama lah dan itu memang lumrah, satu benda yang lumrah. Bukan uh, di mana-mana, macam tu juga. Seorang penguasa, dia ada dia punya penasihat. Dan salah uh, kebiasaannya penasihat itu daripada daripada perkalangan ahli seher. Yeah? Uh, dan kita maklum bahawa ahli seher ini dia menggunakan kuasa jin. Jadi raja dia merasakan keperluan untuk dia terus bertakhta. Dia menggunakan pengaruh ahli-ahli uh, seher ni untuk menakut-nakutkan masyarakat masyarakat, ya, masyarakat yang jahil masyarakat yang ya apa, yang tak beriman mereka akan takutlah dengan uh, tukang seher kalau mereka tak takut dengan raja mereka akan takut dengan ahli tukang seher tukang seher ni dia boleh hantar macam-macam dia boleh hantar jin syaitan dia jadi orang, -orang ramai pun ya yeah, uh, tunduk taatlah kepada raja ya yeah? Di samping kegunaan-kegunaan yang lain uh, daripada tukang seher ni yeah, khirmat-khirmat mereka kepada uh, uh, si raja. Juga daripada hadis ni, daripada perkisah ni dapat kita lihat ya, yeah, keutamaan kita mendidik anak-anak kecil. Bagaimana tukang seher ni dia se -se -se sejahil-jahil dia atau serosak-rosak dia dia faham bahawa Nah, nak, nak cari ganti, cari daripada kalangan anak-anak muda sebab anak-anak muda ni mereka dia lebih, mereka lebih cepat belajar ya uh, uh, pem, mereka ada kesediaan dan keterbukaan untuk menerima ilmu ya tinggal lagi ilmu yang dibelajar tu baik atau buruk itu, ya bergantung kepada keadaan si pemuda itu. kalau dia menuntut ilmu yang benar maka beruntung lah tapi kalau ya, sebaliknya, maka pemuda itu akan membesar dan uh, menjadi orang yang yang yang rosak. Tapi yang pastinya maksud di sinilah keutamaan mendidik anak-anak kecil. Ya, maklum kalau kita nak ajak, ya, uh, nak belajar al Quran, nak baca, nak baca, membaca, menulis, apa sahaja ilmu lah. Waktunya adalah apabila uh, seorang itu masih uh, kecil dia ya, bukan dah dewasa ya apatah lagi dah tua ha, su agak sukar bukan mustahil agak sukar ya. demikian juga dapat kita lihat daripada kisah pemuda dengan raja ni karamah karamah pada para wali Allah dan pemuda ini dia seorang wali Allah jelas dia seorang wali Allah Bagaimana dia baling batu ke arah binatang buas besar Sehingga membunuh binatang buas tersebut Bila nak dicampakkan daripada gunung Dia doa kepada Allah Supaya Allah pelihara dia Tak semena-mena gunung besar bergoncang Kerana doa pemuda itu Bila sampai di tengah laut Orang, orang nak campak dia ke, ke tengah laut Dia doa Tak semena-mena kapal yang membawa Pemuda dan pengawal-pengawal itu terbalik menenggelamkan pengawal-pengawal tu dia manakala pemuda tu selamat kemudian dia dia ajarkan kepada si sang raja untuk cara nak membunuh dia ya ini ini apa dipanggil ini dipanggil karamah ya karamah para wali Allah dan kita beriman dengan uh, adanya wali Allah wali Allah tu siapa bukan orang yang boleh terbang boleh buat benda-benda pelik-pelik luar biasa dan berbangga-bangga di pahowang ramai tentang hal luar biasa tersebut itu bukan wali Allah, tu wali syaitan. Wali Allah ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Ya, yeah? mereka ni ada saja di sekeliling kita. Cuma mereka, uh, mereka tak akan, tak akan berbangga-bangga. Ya, yeah? kita, ber, kita orang beriman tak kita tak boleh nak beriman dengan eh, afan kita tak, tak boleh nak berbangga-bangga dengan iman kita. Kita tak ambil dada, aku, aku beriman, aku ni wali Allah. Siapa yang kata dia wali Allah, realitinya dia Allah sebaliknya. Itu kaedah dia lah. Ya. Demikian juga daripada hadis ini dapat kita lihat hakikat bahawa hati manusia di tangan Allah SWT. Allah membalikkan hati kita, hati manusia mengikut kehendaknya. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dihendak dan Allah sesatkan ya siapa yang dia hendak lihat bagaimana pemuda ini ya uh, uh, lihat bagaimana si pemuda itu diberi hidayah oleh Allah ketika mana dia diaturkan oleh sang raja untuk menjadi bakal pewaris ahli se raja sudah sudah mengatur mengaturnya untuk jadi pengganti tukang seher. Tapi Allah nak bagi hidayah. Tak semangat-mangat pemuda itu ditemukan dengan uh, seorang uh, rahib. Dan dia, dia diberi hidayah dengan, di tangan uh, rahib itu. Yeah? Demikian juga jangan kita berbangga dengan apa juga kelebihan yang Allah beri kepada kita seperti mana si pemuda itu dia ternyata dia terus kekal tawar do. apabila dia ya, berita tentang ke, kehebatannya sampai ke raja raja tanya dia pemuda itu dia terus terang kata bukan aku yang sembuhkan penyakit-penyakit ini tapi Allah nah. ini tawar do. berendah diri dia bukan berbangga-bangga dengan kelebihan ya Demikian juga dapat kita lihat dalam hadis ni dibolehkan untuk tawriyah dibolehkan untuk tawriyah tawriyah ni kadang orang kata macam bohong sunat dia bukan bohong sunat bukan berkata bohong ya tapi dia lebih kepada ya menggunakan perkataan-perkataan umum untuk difahami oleh pendengar dengan satu maksud. Sedangkan yang kita maksudkan adalah sebaliknya. Atau yang, sedangkan apa yang kita maksudkan adalah sesuatu yang lain. Ini tawriyah. Ya, Sekiranya seseorang itu eh, berdepan dengan satu ancaman atau mudarat. Maka dibolehkan untuk kita tauriah. Sebagaimana si pemuda itu diajar oleh Rahib. Kalau kau lewat pergi ke Kelas. Tukang sehe kata keluarga engkau ya yang yang yang menahan kau. Kalau kau ya, lewat balik rumah kata tukang sehe yang menahan kau. Ya supaya dia dapat meneruskan pengajiannya dengan uh, sirahib. Nah, itu masalah dia dan uh, jangan ada mudarat. Ya, jangan dia dipukul. Itu mudarat maka dibolehkan untuk kita tahu dia. Ya tahu dia berkata sesuatu. Dengan uh, supaya dia difahami dengan suatu maksud yang berbeza dengan uh, maksud uh, sebenarnya yeah? Demikian juga dapat kita lihat dalam hadis ini bagaimana Orang beriman akan diuji Masing-masing pada kita, kita semua akan diuji Mengikut tahap iman kita masing-masing Allah Maha Pengasih Tapi yang pasti kita semua akan diuji lagi tinggi iman seseorang maka lagi kuat ujian yang Allah datangkan ke atasnya. Dan orang paling berat ujiannya ialah para rasul. Dan manusia yang paling berat dan tinggi ujian yang dihadapinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah orang yang paling Allah cinta. Kita ingat logiknya ialah Allah akan bagi dia segala, ya. Bagi dia senang-senang hidup di dunia dan sebagainya tak itu bukan bukan begitu. Lagi tinggi iman, lagi tinggi kedudukan seorang itu lagi hampir seorang itu dengan Allah maka bertambah beratlah ujian yang Allah datangkan ke atasnya. Seperti mana yang di, yang di, yang dijelaskan oleh uh, uh, dijelaskan adalah hadis. Ya yeah? demikian juga dalam hadis ini dapat kita lihat bagaimana akhirnya Kemenangan itu adalah bagi mereka yang mendukung kebenaran. Manakala kebatilan lambat laun akan akan terbungkam. Lihat raja si zalim yang yang memerintah dengan kekufuran dan kesyirikan untuk sekian lama, akhirnya dia ditewaskan seorang raja tewas di tangan seorang pemuda maknanya tak payah nak demonstrasi tak payah nak buat rusuhan itu bukan ajaran Islam kita disuruh supaya bersabar Suatu itu Imam Menawai membawa hadis ni membawa kisah ni dalam bab sabar maknanya bagaimana pemuda tu dia sabar. pemuda tu dia tak ada nak berteriak kat sekeliling orang kata ya orang ramai raja ni zalim Jom kita lawan dia, jom kita bangkit, jom kita buat reformasi. Ya, jom kita, ya, demonstrasi. Tak ada, pemuda tu tak kata, tak buat ma apa macam tu sekalipun. Pemuda tu sabar je dan dia menyerahkan segala apa urusan dia kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana Allah membantu para hambanya yang beriman. Dan satu lagi bila kita lihat daripada kisah, Pemuda dengan ini Realiti Pertembungan Antara Apa yang hak Dengan apa yang batil Dan bahawasanya pertembungan Persaingan bahkan peperangan Antara Kebenaran dan kebatilan Akan berterusan Akan berterusan lihat bagaimana Pemuda ini dia dimusuhi bukan kerana dia mengancam kedudukan raja, bukan kerana dia dia kaya, bukan kerana dia ada harta, bukan kerana dia ramai pengikut dan sebagainya. Tak. Pemuda itu dimusuhi semata-mata kerana dia beriman. Itu Tapi lihat bagaimana permusuhan golongan musyrikin, golongan kufar terhadap orang-orang yang beriman. Ini realiti tuan-tuan. Bahawa orang-orang musyrikin, orang-orang kufar akan terus-menerus memusuhi orang-orang yang beriman. Maka jangan kita bersikap naif, jangan kita bersikap lemah dan lurus bendul. Merasakan bahawa musuh-musuh Allah ni akan berdamai dan menerima Islam dan iman itu. Mereka mungkin barangkali, ya, dari segi individu orang perseorangan mungkin berlaku. Kita tak nafikan. Mungkin ada yang menerima Islam itu. Ya, dari, dari segi orang perseorangan. Tetapi dari segi keseluruhan, peperangan atau penentangan mereka terhadap Islam dan orang-orang yang beriman berterusan. Ya. Allah telah sebutlah Al-Quran wala tantazu anka al-yahud wa la an-nasara ta orang Yahudi dan Nasrani takkan takkan redha dengan kamu wahai orang-orang Islam ya wahai orang-orang yang beriman sehingga kamu ikut jejak mereka sehingga kamu ikut dengan mengikut jalan mereka jalan kekufuran dan kesyirikan mereka ya Jadi ini ini hakikat realiti yang kita orang Islam kena kena terima. Yang kita kata oh tak. sampai bila kita nak bergaduh? Sampai kita sampai bila kita nak nak sampai, sampai bila kita hubungan akan terus tegang? Sampai bila kita nak terus apa? nak nak sanksi kita kena hidup berdamai. Kita kata itu semua benda yang baik. Ya, perdamaian, keamanan, kestabilan itu semua benda yang baik yang memang kita berusaha ke arahnya. Tapi dalam masa yang sama kita kena terima hakikat bahawa musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, mereka tak akan lena, mereka tak akan reda dan mereka tak akan berhenti daripada memusuhi uh, Islam dan memusuhi orang-orang yang beriman. Ini hakikat, ini sunnatullah. Allah dah tetapkan macam tu. Siapa kita untuk nak nak nak mengharapkan sebaliknya atau nak menidakkan hak tersebut? Ya. Yeah? Dan juga dapat kita lihat daripada kisah hadis 31 ni. Bagaimana orang-orang, orang-orang zalim, orang-orang yang ya, yeah, mereka tak ada masalah untuk nak membunuh orang ramai. ya, yeah. so, uh, Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mereka terus kekal, di atas takhta mereka dan hidup senang bergelumang dalam kemewahan yang mereka ada itu lihat raja tu dia, dia dia tak ada masalah untuk nak membunuh rakyat jelata gara-gara dia khuatir rakyat jelata akan menggugat kedudukan dia maka dia bersedia untuk membunuh rakyat jelata semua ini sampai begitu sekali kalau ini dipanggil narsisist orang yang, yang pentingkan diri sendiri pada tahap yang jasad tak ada sifat orang kata tak ada sifat empati tak ada simpati tak ada tak ada perasaan belas kasihan tak ada nah, ini ini sikap manusia mereka yang melampau daripada kalangan ya penguasa yang zalim ini ini sikap mereka zaman berzaman baik ada yang ada yang mengaitkan Ya. Yeah. Ada yang mengaitkan kisah dalam hadis uh, 31 ni kisah pemuda dengan raja serta tukang sihir ini dengan kisah Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam surah Al-Buruj ayat 4. Ya. Yeah. Was-sama'i zaatil buruj ya yeah. uh, sehingga ke akhir uh, surah. Dalam surah ini Allah ada ceritakan tentang Ashabul-Ukhdud Qutila Ashabul-Ukhdud An-Nari Zatil-Wakud Idh hum alaiha qurud Wahum ala ma yaf'aluna bilmu'minina shuhud. Wa ma'naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil Hamid. Allah cerita tentang kisah Ashabul-Ukhdud Ada ulamak tafsir yang mengaitkan kisah ni Dengan kisah dalam, yang, yang Nabi cerita dalam hadis Tiga satu ni kerana kerana ada ada ada apa keserupaan yang jelas. Bagaimana sebuah sebuah apa raja raja mengarahkan supaya digali sebuah lubang yang besar di di di di di dibawakan di, di, di, di kayu-kayu api dan dinyalakan api yang besar untuk dicampakkan ke dalamnya orang-orang yang beriman yang yang yang terus. Uh, yang terus tegar di atas iman mereka yeah? yang tidak mahu kembali ke, uh, ke, ke agama syirik dan kufur uh, ada ada yang mengaitkan antara kedua-dua kisah atau yeah? kedua-dua nas tersebut hadis 31 ni dengan kisah sahabah lukhdu dalam surah Al-Buruj yeah? baik uh, dan satu lagi tuan-tuan lihat bagaimana kaedah cerita yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam iaitu untuk nak menyampaikan message uh, baginda kepada para sahabat dan memang uh, kaedah cerita penceritaan dia adalah di antara cara yang sangat efektif untuk nak menyampaikan sesuatu message jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 31 yang yang tuan-tuan lihat ni Rasulullah menggunakan kaedah ini. Ya menceritakan tentang ya kisah pemuda dengan si raja itu dan kisah ini kisah kisah umat yang terdahulu Nabi ceritakan kepada sahabat ya untuk manfaat-manfaat yang sekian banyak seperti yang telah kita sebutkan sebahagian uh, daripada jadi saya kira tuan-tuan kalau siapa yang sudah berkeluarga yang dah ada anak ambillah kesempatan untuk ceritakan kisah ini kisah dalam hadis 31 ini ini kita kata inilah kisah-kisah yang yang yang yang bermanfaat. Bukan kisah dongeng, bukan kisah hantu, bukan kisah ya benar-benar merepek mengarut. Ta'ilah kisah-kisah seperti inilah yang yang uh, yang sepatutnya kita cerita kepada anak-anak kita. Ya, untuk uh, manfaat uh, mereka ya, untuk mereka mengambil iktibar dan pengajaran ya daripada kisah-kisah yang luar biasa ini. Untuk kita tanamkan iman dan tauhid dalam diri mereka ya yeah. di samping kita yeah, jelaskan tentang yeah, keutamaan akidah ya yeah, serta bahaya syirik kisah-kisah seperti ini sangat bermanfaat jadi saya sangat ya yeah, saya saya sarankan ya yeah, supaya tuan-tuan dan puan-puan siapa yang dah ada anak ambil kesempatan untuk cerita kisah ini kepada anak-anak uh, anda uh, semua Baik eh uh, tuan-tuan dan puan-puan saya ingat sampai situ sahaja untuk kita pada malam ni. Ya, sehingga kita bertemu lagi. Semoga uh, kuliah uh, pada malam ni ada uh, manfaat ya yeah, yang uh, dia yang dan yang, yang diperoleh. Jadi saya uh, kita akhiri dengan tasbih kafarat subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.